però durar tants dies doncs, no, no és gaire habitual. Em, em comentaves això, no? De, de, jo t'he comentat això de la durada. Hi ha una durada que és en eh, bestial, però sobretot també, jo no sé si ho, ho porta habitualment, perquè el, la ventada que hem tingut ens ha portat una gran quantitat de, de pluja que feia doncs, moltíssim, sobretot també a l'interior, però hem, hem llegit també a la nostra zona eh, pics que són extraordinaris de pluja. Sí, sí. Eh...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 Per aquest efecte d'esponja podríem dir. Aquestes han estat doncs, les tempestes que han tingut a casa nostra durant tots aquests dies. com, com molt bé deien Josep fa una estona depèn de la zona hem rebut més. ja sabem les cales de, de casa nostra, no és el mateix que l'illa, per exemple, que Tamariu que ha rebut també de, de ple a causa de la seva situació orogràfica i l'entrada de vent uns pateixen més quan és gravi, els altres pateixen més quan és llevant. En el cas amb el vostre cas, la levantada us ha tocat de ple a l'estart, en van veure les imatges eh, doncs, eh, que en certs moments eren bastant preocupants. Sí, però segurament no ha fet tant de mal com el de 2008. Sí que doncs, hi va haver destrosses, alguns algun desprefectes, doncs, les roques que aixeca el mar, no? la platja evidentment inundada, i si això sumem, doncs, el riu que baixava amb força, doncs, tot plegat. Mm -hmm. Doncs, eh, força embolicats. El riu és un dels temes que hem parlat amb el vostre alcalde de Torroella de Mongreu i que es bastant, ho hem vist les imatges, eh, doncs, des del pantà de Sausos que era el, el pastoral, després baixant per la zona de Bescanó i arribant fins a Girona amb la inundació. També es patia molt a la zona del Baix Ter, una zona que tu domines, però que sembla que al final tot i que hi han hagut inundacions, doncs, no ha sortit tant eh, de, tan de manera com, eh, com algús esperava, no?